Wa id ta'dhana rabbukum la in shakartum la in kafartum inna 'adhabi lashadid Nali wenu mlezi mkishukuru nitakuzidishieni na mkikufuru basi adhabu yangu ni kali Wa Musa mtakfuru antum waman fil ardi jamian fa inna Musa alisema mkikufuru nyinyi na wote waliomo duniani hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi anajitosha msifiwa alam yatikum naba alladhina min qablikum qaum nuhin wa adin wa thamud ya yeah. aziku kufikieni habari za walio kabla yenu qaumu ya nuhu na adi na thamud walladhina min la ya'lamuhum illa Allah جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا وقالوا Inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkim mimma tad'unana ilayhi murib baada yao ambao hapana wajuaye ila mwenyezi Mungu mitume wao waliwajia kwa hoja zilizo wazi na wao wakarudisha mikono yao kwenye vinywa vyao wakasema hakika sisi tumeyakataa hayo mliyotumwa na hakika sisi tuna shaka kubwa na mnayotuitia qalat rusuluhum afillahi shakun fatir samawati wal ardi yad'ukum lakum min dhunubikum يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا اِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ Bin. mitume wao wakasema ati na Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi yeye anakuiteni apate kukufutieni madhambi yenu na akupeni muhula mpaka muda uliowekwa wakasema nyinyi sio chochote ila ni wanadamu kama sisi nataka kutuzuilia na waliokuwa wakiabudu baba zetu بَسُّلَتِينِ هُجَّةَ إِلْيَاوَذِ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنَّا yakum bisultanin illa biiznillahi wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun mitume wao wakawaambia, sisi kweli tichochote chochote ila ni wanadamu kama nyinyi lakini mwenyezi Mungu humfanyia hisani amtakaye katika waja wake wala sisi hatuwezi kuleta uthibitisho ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na juu ya Mwenyezi Mungu ndio wategemea waamini wama lana allana tawakkala ala allahi wa qad hadana subulana wala nasbiru ala ma adaytumuna wa ala allahi na tuna nini hata tusimtegemee Mwenyezi Mungu na hali yeye ametuongoa kwenye njia zetu. Na hapana shaka sisi tutayavumilia hayo maudhi mnayotudhi. Na juu ya Mwenyezi Mungu wategemee wanaotegemea. Allahu Akbar Allahu Akbar. Laa. kieni yenyu wana wa Israeli pale Mola wenu mlezi alipokufunzeni na akasema wallahi mkishukuru kwa neema niliyokupeni ya kukuvuweni na mengineyo kwa kuthibiti juu ya imani na utifu, basi hapana shaka nitakuzidishieni neema yangu na mkiikanya neema yangu kwa ukafiri na maasi basi hakika nitakuadhibuni kwa adhabu ya kutia uchungu, kwa niadhabu yangu ni kali kwaona ukanya na Musa aliwaambia watu wake walipompinga na kumkanya mkizikanya neema za Mwenyezi Mungu wala msichukuru kwa imani na utifu, wenyewe na wote waliomdunia duniani basi hakika hayo hayatamdhuru Mwenyezi Mungu chochote kwa ni Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha hahitaji shukra za wanaoshukuru yeye ni mwenye kustahiki kuhimidiwa kwa zati yake bila yeyote kumhimidi Ye, haijakufikilieni kufikirieni habari za waliotangulia kabla yenu, kaumu ya Nuhu na Adi na Thamud na kaum nyinginezo zilizokuja baada yao, ambao hapana ne wajua la Mwenyezi Mungu kwa wingi wao. Hao walijiwa na mitume wao kwa hoja zilizo wazi ukweli wao, na hao wakaweka mikono yao kwenye vinywa vyao kama stajabu na kukanya. Wakawaambia mitume sisi tunaikataa miujiza na ishara mlizo kuja nazo na hakika sisi tuna shaka na hayo mnayotuitia mambo ya imani na tauhidi ya kuwa Mungu ni mmoja sisi hatu na chochote na una shaka nayo Mitume wakawaambia watu wao kwa stajabu kuvunja zao za kuwepo Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ni mmoja peke yake hivyo katika kuwepo Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ipushaka yoyote na hali yeye ndiye muomba mbingu na ardhi bila kuepo mfano wa kuigiza na yeye anakuiteni hapa kukusameheni baadhi ya kuiteni, madhambi mlioyatenda kabla hamjamini na anakoakhirisheni mpaka mariziki muda wenu hao watu wakawaambia mitume wao kwa kuudhi nyinyi si chochote ila ni watu tu wanaadamu kama sisi hamna ubora wa wote wa juu yetu hata mpe Mnataka kwa huo wito wenu mtuzuie tusiabudu waliokuwa budu baba zetu bas tutleteni hoja iliyo wazi katika tunazokuambieni Mitume wao kawambia sisisi si chochote ila ni watu kama nyinyi kama mlivyosema Walakini Mwenyezi Mungu huwateua, au miongoni mwa wake akawapo na utume wala hatuna sisi uwezo wa kukuleteni hoja mnayotaka ila Mwenyezi Mungu apendavyo na juu ya Mwenyezi Mungu tu peke yake ndio wategemee waumini na wamtegemee kwa inda ndazeno na bizani wenu. Na sisi tuna gani wa kuacha kumtegemea Mwenyezi Mungu na yeye ndiye aliyetuongoza kila mmoja wetu kwenye njia yake na maelekeo yake aliyomwekea na hakamlazimishi afuate katika dini. Na hakika sisi tunatilia mkazo tegemeo letu kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa na shaka tunayovumilia maudhi yenu ya inadi ni ina akutakatifu za na juu ya Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo humtegemea wewe